На изток от Слънцето, на запад от Луната. Живял някога в едно далечно село в малката си схлупена колиба, беден селянин с жена си и децата си. По-малката дъщеря се казвала Ра. Тя била колкото красива, толкова юмна. Водела единственото муле на селянина в гората, за да пасе до здрач и по цял ден пеела на птичките и цветята. Прибирала се, когато се мръквало. Една вечер, когато се прибрала и помагала на майка си да приготви супата, някой почукал на вратата им. Аз ще отворя. Селянинът отворил вратата и видял, че там стои един мечок. <съкък> Моля те, не се плаши. Няма да те нарани. Кое, е, скъпи? М никой. Какво искаш? Живея в замъка отвъд трите планини. Много съм самотен там. Чук дъщеря ти да пее в гората. Тя има глас на ангел. Ако през следващата една година всеки ден ми пее, ще и се отплатя толкова щедро, че повече не ще бъде бедна и ще има всичко, което пожелая. Как да пратя дъщеря си при мечок? Както виждаш, аз не съм обикновен мечок. Ще се погрижа тя да бъде добре и да е щастлива. Първо трябва да я попитам. Изчакай малко тук. Селянинът се върнал и поговорил с семейството си. Дъщеря ни няма да ходи с мечока. Но майко, той е казал, че ще се отплати щедро. Имаме нужда от пари. Трябват ни още мулета, покривата за ремонт, както и нови обувки и дрехи за всички ни. Но ще си далеч от нас, Ра! Само за една година, майко. А забравихте ли за пророчеството? Да не би е това? Не се знае. Мамо, татко, какво пророчество? Нещо, което една врачка каза, че ще се случи, когато станеш на 18 години, а ти стана на толкова миналата седмица. Да. Е? И какво е то? Че когато станеш на 18 ще предприемаш пътуване, което ще те направи кралица. Какво? Не, каквото и да е, не мога да пусна дъщеря ни да тръгне с Мечока. Виж, ако Мечока беше опасен, щеше да ни нападне. Татко е прав. Мисля, че трябва да отида. Ира решила да тръгне с Мечока. Мечокът я помолил да се качи на гърба му и да се държи за козината му, докато препуска през трите планини към двореца си. Ето, това ще бъде твоят дом за следващата една година. Ако имаш нужда от нещо, звънни с сребърното звънче и желанието ти ще бъде изпълнено. Но, моля те, не излизай в градината след залез слънце. Благодаря, господин Мечок. Сигурно си гладна. Искаш ли гореща яхния? Би ми се усладила много. Ра! се нахранила до насита и после пожелала да си почине, защото била много уморена. Позванила със звънчето и веднага се появило най-мекото регло срещано някога, с сребърни възглавнички в бяло и златно. Всеки ден Ра на Мечока сутрин, а през деня седели и си приказвали. Но Мечока изчезвал точно преди залез и не й казвал къде отива. Една нощ Ра не могла да заспи, затова станала да се разходи в двореца. Тогава чула най-прекрасната музика, съществувала някога. Някъде навън в градината, край уханния фонтан, някой свирел на цигулка. Тя не можела да види кой е. Приискало и се да излезе, но се сетила, че Мечока я помолил да не излиза в градината след залез. Затова застанала, където била хипнотизирана от мелодията. Това продължило с месеци. Рап е е на мечока през деня, а нощем слушала музиката, която се носела в градината. Колкото и да била щастлива с мечока, семейството ѝ ужасно и липсвало. Тя се натъжила. Една сутрин... Песните ти са прекрасни, но днес звучат някак тъжно. Какво има? «Нещо тревожи ли те?» «Семейството ми много ми липсва! Не съм ги виждала от месеци!» «Мога да те заведа при тях, ако искаш!» «Така ли?» «Разбира се! Но трябва да ми обещаш, че няма да им казваш какво си видяла тук!» «Обещавам!» И мечокът завел Ра обратно в бащината и къща, която вече не била схлупана колиба, а голямо имение. Нямало и помен от беднотията в богатото семейство. Всички много се зарадвали, когато видели Ра. «Майко! Татко!» «Ра! Детето ми! Не съм те виждала толкова дълго!» «Как си, дете мое! И как си ти, господин Мечок?» «Добре съм, сър. Ще се върна утре, за да я взема!» «Толкова много ни липсваше!» «И как е там, кажи, Ра?» «Оставете я да се храни. Ра, ще дойдеш ли с мен в кухнята, да ми помогнеш с десерта?» «Нали искаше да се храни на спокойствие?» «Изяж си храната. Ела с мен, Ра!» «Ра, кажи ми, всичко при теб наред ли е? Случи ли се нещо необичайно в дума на Мечока?» «Майко, всичко е наред!» Сигурна съм. Добре изглеждаш. Но кажи, има ли нещо необичайно в имението на Мечока? Нара толкова много и се искало да разкаже на майка си всичко за загадъчната музика, която всяка нощ се носела и за момент забравила, че Мечока е забранил да говори за това. И разказала на майка си. Сега? Когато се върнеш в двореца на мечока и чуеш нощната музика, скрий се зад фонтана и остани там до разсънване. Щом дойде да си измие лицето в фонтана, ще видиш отражението му в водата и ще разбереш кой е. Но, майко, мечока ми забрани да стъпвам в градината. Е, той те е не да му пееш, а не да изпълняваш заповеди. Направи каквото ти казвам. На следващата вечер, когато Ра отишла отново в двореца на Мечока, макар да била уморена, останала будна, докато не засвирила музиката. Тогава влязла на пръсти в градината зад фонтана. Наръсъмване, докато мъжът мил лицето си, тя го наблюдавала във водата. И там в отражението на водата, тя видяла най-прелестното лице, което била срещала в живота си. Господи, колко си красив! Ти, не спази това, за което те помолих Съжалявам, но бях толкова любопитна Ако беше изчакала само още един месец, щеше да ме освободиш Но сега проклятието никога не ще се развали Виж, съжалявам, сигурно мога да направя нещо Превърнах се в това заради проклятието на вещицата Елора тя иска да се оженя за дъщерей, защото счита, че дъщерей трябва да се омъжи за най-красивия мъж на земята. Когато отказах, тя ме прокле и ми даде една година да намеря своята любов. Намерих теб, ара, но ти съсипа си всичко и сега трябва да отида в замъкай. Харесвах те, дори когато беше мечок. Няма ли как да те отърва от проклятието? Има начин, но е невъзможно. Кажи ми и ще го направя. Елора живее в замък на изток от Слънцето и на запад от Луната. Трябва да стигнеш в него за 7 дни и 7 нощи. Това е единственият начин. Чакай! Къде е това място? Рабила от тези момичета, които никога не се отказват. Вървяла 5 дни и 5 нощи през най-гъстите гори и питала всички създания и птици, които срещала дали не знаят къде се намира замъка на Вещицата Елора на изток от Слънцето и на запад от Луната. Но никой не знаел. На шестия ден видяла една стара магиосница. Ти замъка на Вещицата Елора ли търсиш, Ра? Да. Знаеш ли къде Казват, че е на изток от Слънцето и на запад от Луната. Не знам къде е някой може и да знае, мисля, че трябва да отидеш при северния вятър. Ако някой го знае, то това е той. Ако някой може да те отведе там, то това е той. Благодаря ти. А как да стигне до северния вятър? Конят ми ще те заведе до там. И щом стигнете, ти само му прошепни в ухото да се върне от дома и той ще си дойде при мен. Вземи това със себе си, може да ти потрябва. Много ти благодаря! Старицата свирнала и конят се явил. Ра и яздила дълго и надалеч, докато стигнала дома на северния вятър. Това била шестата нощ от седемте дни и нощи, които трябвало да измине и да стигне замъка на Елора на изток от слънцето и на запад от луната. Разказала всичко на северния вятър. Замъкът на изток от слънцето и на запад от луната. Бил съм там, но само веднъж и е много далеч. Моля Молята, господин Северен вятър, трябва да стигна там до утре вечерта. Ще ми отнеме всичката енергия и още за да стигна там. Трябва да прекарам цялата вечер до вечера в подготовка за пътуването. И така Раси отпочинала в дома на Северния вятър и на сутринта по първи петли двамата поели към замъка на изток от Слънцето и на запад от Луната. Летели през целия ден и през по-голямата част от нощта и накрая стигнали замъка на Елора. Е, това е той! Не мога да прелетя ни стъпка по-нататък. Оттук трябва да вървиш сама. Благодаря, господин Северен Вятър. Много благодаря. Сега върви, защото ти остават само няколко часа до началото на осмия ден. Ра хукнала към замъка. Елора я видяла и казала да затворят принца в седем затвора, за да го държи далеч от Ра. Виждам, че дойде, но ти успя само да намериш замъка на изток от слънцето и на запад от луната, но не и принца. Къде е той? Вседем седем затвора. Ако успееш да стигнеш до него преди зазоряване, ще се погрижа за проклятието. Отведи ме при затворите и нека никой не стои там. Е, добре. Стражите на Елора я завели при седемте затвора. Там... В седмия затвор тя видяла принца. щом му станала сама, Ра извадила ключа, който и дала старицата, отворила всеки един от седемте затвора и стигнала до принца. Ти, ти си тук. Да, стигнах до теб. Ще разваля проклятието. Не, не още. Елора сигурно измислила още някой номер. Вижте, успя да стигнеш до него, а? Добре, добре, добре се справи. Значи вече не е прокълнат, нали? Ти си в моя замък, в моя затвор и очакваш да те пусна, така ли? Той трябва да се ожени за дъщеря ми. Но условието на проклятието... Според проклятието, ако любимата ми дойде преди края на седмия ден и седмата нощ, мога да избера за кого да се ожени. Е... Проклятието гласи, че ако любимата ти дойде преди края на седмия ден и седмата нощ, можеш да поставиш условие, на което да отговаря бъдещата ти бълка, за да се ожени за теб. И няма условие, което дъщеря ми да не може да изпълни. Не обичам дъщеря ти. Никога не ще бъде щастлива с мен, Елора. Любовта и останалите глупости. Кажи ми условието си. Добре. Нека любовта бъде условието. Щом двама души се обичат, сърцата им бият като едно. А най-добрата преценка за това е музиката. Дъщеря ми пее прекрасно. Условието е одобрено. И така доставили цигулката на принца. Дъщерята на Елора се опитвала да пее заедно с цигулката, но не успявала. Да, да, да, да, ти! Я. Завинаги! Спри! Спри с този ужасен звук! Дошъл ред на Ра. ла ла ла ла ла ла сме! Еди за друг! Принцът свирел, а ра пеела и двамата създали такава завладяваща мелодия, че дори самата Елора изпаднала в захлас. Не мога да разбера. Дъщеря ми също пее прекрасно. Тогава защо не можа да пее с принца? Защото двамата не се обичаме, майко. Следователно сърцата ни не бият в един ритъм. А при рай принца е така. Остави ги да се оженят, майко. Махни проклятието. И така Елора освободила принца от проклятието, а двете с дъщеря и изчезнали завинаги кой знае къде. Рай и принца напуснали замъка и двамата заживели дълго и щастливо.